Tudunk, a 12. részről, a 4. versig, az az, hogy Isten egy versenyfutáshoz, vagy egy versenyhez hasonlítja a keresztény életet, és minket pedig, mint futóknak állított be. És tanácsokat ad Isten nekünk, hogy hogyan fussuk ezt a, ezt a pályát, amit ő elénk rakott, azért, mert ő neki a vágya az, hogy ezt a futást be is fejezzük és úgy, hogy győztünk, hogy be is értünk a célba. Ez Istennek a vágya. Ezért megnéztünk egy pár kulcs dolgot, ugye egy jó párat az első négy versben. Hogyan tudunk úgy futni, hogy oda is érjünk? Emlékeztek ezekre a dolgokra esetleg? Tudtok mondani néhányat? Most ilyen bibliaiskolásra veszem a figurát. Első volt az, hogy nézzünk, nézzünk azokra az emberekre, akik már előttünk végigfutották ezt a pályát. Ugye a nagy, nagy hithősöket, Ábrahám, stb., akiket felsoroltunk. Akkor a második dolog, hogy tegyünk félre minden akadályt, ezek a dolgok azok, amik kísértések, amik, amik bocsánat, nem kísértések, amikre szabad vagyunk, szabadok vagyunk, de talán hátráltatnak, hátráltatnak minket, A kö, minket megkörnyékező bűnt, Úgyhogy tegyük félre a bűnt. Na, mi volt még, ahogy tovább megyünk emlékeztek? Jó reggelt. Tudom, hogy egy óra domó. Nézzünk Jézusra, mint a hitnek fejedelmére. Aki milyen volt? Ő is, maga is szenvedett. És hogy a mesternél nem nagyobbak a tanítványok. Ugyanez fog velünk történni. Egy jó látásmód kell. És ez az, ami a mai óránkon egy fontos dolog, hogy jó, hogyha Istennek a megpróbáltatásait, amit nekünk ad, egy helyes módon látjuk, hogy miért, miért adja ezeket a dolgokat. Ha helytelenül nézzük az egészet, akkor annak is az lehet a vége, ami megtörtént talán néhány zsidó hívővel, akihez ez a levél szól, hogy feladják és megkeserednek az Istennel való járásban. Tehát fontos, hogy legyen egy helyes látásunk. tudjátok -e, nem jutott más olyan nehéz dolog az eszembe, de amikor a fiammal, amikor beteg volt nagyon, és vittem, vittük föl őt a kórházba, és műteni kellett. Ez egy olyan dolog, hogy odaadtam őt az orvos kezébe, Ugyan, mert tudtam, hogy lehet, hogy fájdalmas, hogy biztos, hogy fájdalmas és nehéz, de azért van, hogy ő éljen, igaz? És szó szerint azt a műtétet azért csinálták az én fiamom, hogy ő éljen. Isten egy jó orvos. Isten a legjobb, legjobb orvos, és ő elkezdett egy műtétet, amikor te odaadtad az életedet neki. Ő elkezdett egy műtétet, bemosakodott, és elkezdett egy műtétet rajtad. És azért csinálja ezt, hogy éljünk, hogy igazi, igazi életünk legyen. Mert Krisztus előtt igazán nem volt, nem volt életünk, és Krisztus előtt nincs. Az csak a vágyainknak a, a rángatása. De Isten szeretné, hogy legyen egy igazi életünk. Ezért ő beavatkozásokat végez. És ezek a beavatkozások fájdalmas beavatkozások. Ahhoz, hogy eltávolítsa azokat a dolgokat, ugye a fiamnál a tumort, ami, ami nyomta a gerincvelőjét, amitől nem tudott járni. Isten jön, és nekünk is van egy tumor a gerincünkön, a lelki gerincünkön. És elkezdi eltávolítani azt, hogy tudjunk, tudjunk járni, járni vele. És ez fáj. Ez nehéz. Ugye van ez a keresztény versenyfutás, a keresztény élet, és Isten formál minket át. De ugye én mégis odaadtam az orvosnak a gyerekemet, nem mondtam azt, hogy ne, ez fájni fog neki, nem, nem nyúlhatsz hozzá. Nem azt mondtam, hogy fájni fog neki, nekem is nagyon nehéz, szenvedünk, de muszáj azért, hogy éljen a fiam. És ez egy fontos gondolat a mai, a mai bibliaóránkon. Isten elmagyarázza nekünk, hogy hogyan nézzünk szembe a, a nehézségekkel, amik körülöttünk, körülöttünk vannak ebben a világban. Hogyan nézzünk az ő fenyítésére. És majd meg fogjátok látni, hogy ez a szó nem azt jelenti, mint a magyarban. Mert magyarban mi ezt a verés? A fenyítés, az elképzelsz én legalábbis egy bot, és akkor na, le a gatyát, és bum. Vagy a apukám fenyítette a, a szíjával néha, azt mesélte az anyukám. Levette, és bum. De nem engem, a nővéremet, akkor én még túl voltam, voltam. Um, tehát, hogy fontos, hogy legyen egy helyes látásmódunk, Ezekre a, ezekre a dolgokra, mert ha nincs, az hoz egy megkeseredést, hozhat egy, egy megkeseredést, és sajnos vannak emberek, akik rosszul gondolkoznak Isten nehézségeiről, amit megenged az életünkben. Nekünk is megvannak a, a nehézségek, ugye? Ugyanazok, mint a világnak. Így van? Így van ez? Így van? Így van. Tehát nem tudom, hogyha hazamegyek, akkor egyből vár egy nehézség, sárga színe van, számokat kell ráírni, és elvinni a postára. Ugyanaz, mint a világnak, ugye? Ugyanaz. Csekkek, úgy hívják csek. <gül> Menni kell, és be kell fizetni. Akkor ugyanúgy, ha kinyitom a hűtőt, és üres, akkor el kell mennem vásárolni. Ugyanazok a, a nehézségek kell, a pénz. Kell a pénz az ételre, akkor em, ugyanúgy fizetnünk kell adót, sajnos. Ugye? Sajnos, de kell fizetnünk adót. Mindenkinek kell fizetnie adót, ezek a szabályok ránk is, és a világra is fog, vonatkoznak. Nekünk is meg kell nevelnünk a gyerekeinket. Nekünk is küzdenünk kell a házasságunkon, hogy, hogy jó legyen a házasság. Az nem, az nem lesz csak így jó. Ugyanazok a dolgok megvannak a világban, és meg lesznek nekünk. Ugyanúgy a kereszténynek küzdenek egészségügyi problémákkal. Így van? Ugyanazok a, ugyanazok a nehézségek vannak. Nekünk is betöri a fejünket, ha ránk esik a pingpongasztal. Tehát nem, mi, mi nekünk nem történik máshogy. Ez fontos, fontos tudni, bár, bár így nevettek levettek rajta, de azért gondoltam, hogy ez fontos, mert nem jó, ha az ember azt hiszi, hogy miután keresztény lesz, ő neki semmi baja nem lehet. Meg, hogy miután az ember keresztény lesz, ő egy olyan kiváltságot kap, hogy ő neki Isten fizeti a csekjeit. Értitek, hogy, hogy muszáj, hogy ezt értsétek, mert van, van aki azt gondolja, hogy Uram, miért nem rendeltet ki anélkül, hogy dolgoznék? Hiszen én keresztény vagyok. Vagy, Uram, rám miért vonatkozik a gazdasági válság? Hiszen én keresztény vagyok. Hogy, hogy így gondolkoznak emberek, és megkeserednek azon, hogy ő rajtuk is ugyanúgy ott van a gazdasági válság, és ugyanúgy üres a zsebük. Érted? Ugyanúgy, nekünk is ott van. Jézus azt mondta, amikor imádkozott, nem azt kérem, hogy vegyed ki őket a világból. Nem. Nekünk itt kellett maradni. Vannak ezek a nehézségek, és ez teljesen normális. És hálás lehetsz az Istennek, hogy ugyanúgy élsz, hálásak lehetünk, hogy ugyanúgy élünk, mint ezek az emberek, mert különben nem tudnánk feléjük szolgálni. Nem tudnád őket megszólítani. De téves az a tanítás, amit már többször hallottam, hogy a keresztény egy olyan kiváltságban van, hogy ő neki nem lehet soha baja, és előtte a lámpák zöldre váltanak, amikor megy a győri úton mindig. Nem igaz. Mi is végig megyünk. Sőt, ha lépnék, lépnék tovább, nekünk, nekünk, még, nekünk még több nehézségünk van, képzeljétek el, és ez benne van a Bibliában, ezen nem kell meglepődni. Aki kegyesen akarnak élni, azt mondja Páti Moteusnak, második levélben, aki kegyesen akarnak élni, mindig üldöztetni fognak. De például nekünk még van plusz, plusz nehézségünk, az, hogy itt van ez a testünk, ami még nincsen megváltva. Ez nagyon sok gondot szokott okozni nekem, nektek is. Ez a test, főleg amikor az autópályán megyek. Ez a test rengeteg gondot okoz. Mert nehéz elviselni, hogy az emberek letolnak az útról meg. Igaz, Isti? Ő már tapasztalta ezt. Sok gondot okoz nekem ez a test. Vagy, egy különböző kísértések, lehet, hogy neked a káromkodás, vagy bármi. Itt van a testünk, amivel küzdünk, vagy, vagy ott, van, ott van a gonosz, aki állandóan akcióban van. Soha nem alszik, ő, aki nem gondoz az, az óra átállítás, mert ő mindig font van. Mindig készen áll arra, hogy jöjjön és csináljon dolgokat ellenünk. És ott van a világ, ugye, ami, ami, ami sok csábítást rejt. Mindig meg vagyunk kísértve avval, hogy ne éljünk igazul, tisztán. Hogy ne, ne fizessünk adót, ne csináljuk szabályszerűen az államnak engedelmeskedve a dolgainkat. Meg vagyunk kísértve rá. Meg vagyunk kísértve, de mi küzdünk is ellene, ugye? A világ nem. A világban az emberek a testük irányítása alatt vannak. Úgy mozognak, ahogy a test irányítja őket, ahogy a sátán irányítja, vagy mondhatnám, hogy Ahogy ezek így hárman együtt irányítják. Mert nincs szabadságuk. Ők nem tudnak az ár ellen úszni. Ők csak mennek az árral. De mi egy új életet kaptunk. És nekünk ez is egy plusz nehézség. Tehát látjátok, hogy nekünk nem csak az van, ami, ami a világban van, de ne kezdjél el azon gondolkodni, hogy ez szegény, szegény keresztények Ez nem egy ilyen sajnálkozó parti így ma reggel, hogy fú, milyen rossz nekünk, és fú, és gondoljátok meg. Tehát a lényeg az, hogy, hogy nekünk, nekünk, nekünk még nehezebb a dolgunk, és, és aztán jön Isten, Jön Isten, és elkezd egy műtétet. <gül> Ez mi? Mindegy. Jön Isten, és elkezd egy, elkezd egy műtétet, mert, mert ő, ő elhívott minket, és tudod mi, az a jó, hogy ő nem akarja, hogy úgy maradj, ahogy ma vagy. Nem akarja, hogy megtértünk, és úgy maradjunk. Ő szeretné, van egy vágya Istennek, hogy mindent, mindent, ami ő adni akar ebbe a világba itt, azt megkapjunk tőle. De ehhez el kell kezdeni egy műtétet, el kell kezdeni kivágni dolgokat. És meg fogjuk nézni a mai reggelen, hogy miért ad Isten nekünk nehézségeket, még azokon felül néha, mint amik amúgy is vannak egy embernek. Nem, nem érdekes ez, hogy nem gondoltad még soha azt, hogy amíg nem voltam keresztény, sokkal könnyebb volt? Ki az, aki gondolta már? Aki meg nem az, hogy most vétkeztek. Nem. De igen, van, én, én gondoltam, sőt hallottam sok embertől, amióta Jézus van, szenvedek. Igen, mert Isten jött, és elkezdett veled dolgozni, mert a gyereke vagy. És ő nem hagyja, hogy csak menjél, és egy utca gyerek legyen belőled. Ő szeretné, hogy, hogy uralkodók legyünk. Tudod, hogy a Bibliában benne van, hogy mi együtt fogunk vele uralkodni majd? Steve, mit szólsz ehhez? Hogy ülünk majd, és uralkodunk. Steve mellett fog ülni biztos, mert mindig annyira bátorít engem. Na mindegy, a lényeg, hogy Józsi is uralkodni fog, Mindenki, uralkodni fogunk. Nem tudom, hogy lesz. És, és hallottam egyszer egy nagyon jó gondolatot, hogy Isten erre az uralkodásra készít minket. Itt elkezd átformálni minket. És igen, így van, amikor Jézusnak adtam az életem, könnyű volt. Könnyű volt régen. Könnyebb volt, mint most. Mert Isten elkezdett velem foglalkozni. És igen, Isten ad nekünk nehézségeket azért, hogy növekedjünk. 5. verstől fogom olvasni, jó? 5. vers, 12. részben. És ki az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, nevest meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Ezen a ponton a levélnek az írója átvált, és hoz egy olyan példát, ami egy apa és egy gyerekei között Gyerekeik között van, hogyha te helyesen neveled a gyerekeidet, akkor ezt most teljesen, teljesen jól fogod, jól fogod érteni ezt a példát. Hogy hogyan fegyelmezi az apa, apa a gyerekeit, ezt mutatja meg a, az író. De igazán, ha megnézzük, mondom, majd a fegyelmezésnek, vagy a fenyítés szónak a, az igazi jelentését, akkor látni fogjuk, hogy még mindig kapcsolódik a, a, a sporthoz, az, az edzéshez, pontosabban mondva. És mielőtt elkezdjük ezt, szeretném hogyha, szeretném, hogyha lenne egy jó képetek Istenről, mielőtt elmondom, hogy ő miért csinálja ezeket a dolgokat, amiket tesz. Isten egy szerető édes apa. Isten nem egy... Amikor, amikor megtértem, én iskolás voltam, és volt a fejemben egy kép Istenről, hogy volt egy nagyon kemény tanárom. És úgy hívták, hogy Radanovics ottó. És amikor erre gondoltam, hogy Isten, akkor mindig Radanovics ottól jutott az eszembe, de az egy nem jó kép volt, mert ez a tanár, ez egy kemény tanár. Te is így gondolkozol néha Istenről, hogy hogy ő egy kemény, vagy, vagy lehet, hogy nem tudom, hogy legtek milyen képetek van Istenről, de a helyes kép Istenről egy, egy szerető édesapa, egy helyesen szerető édesapa, aki megtesz mindent a fiaiért, és aki próbálja őket nevelni is. Nevelni is. Én ismerek egy pár olyan embert, aki nem volt nevelve. Hát olyanok is. Tudod, hogy, hogy voltak már anyukák, akivel összetűzésbe hogy mert nekem az elvem az, hogy a gyerekeket nevelni kell. Nekem az elvem az, amit a példabeszédek mondta, hogy ne tízd meg a botot a gyereket mert nem szereted akkor, hanem utálod. Igen, ha kell, akkor tréning van. Jó, nem bottal, de... Érzed, hogy muszáj, hogy muszáj, hogy neveljük, és ezek az anyukák mondták nekem, akiknek a fiai majdnem idősek már velem, hogy én soha nem neveltem, a, soha nem csináltam ilyet, mégis felnőtt. És én ilyenkor szoktam így mondani, aha, látom, olyan is lett. <gül> olyan is lett. Tehát fontos, hogy, fontos, hogy nevelve, nevelve legyünk. Tehát Isten egy ilyen, ilyen apuka, A szeretném, ha tudnánk, hogy Isten munkája a mi mert nem a büntetésről szól. Sokszor hallottam Magyarországon, ez egy ilyen szállóigévé vált, talán az idősebbek még jobban tudják, hogy, hogy engem csak ver az Isten. Hogy biztos azért, mert minket megver az Isten. hogy Van egy rossz képük az embereknek Istenről, hogy ő mindig verekszik. De ez nem igaz. Isten nem büntet, nem akar minket büntetni. Isten fenyítése soha nem a büntetésről, a haragról szól, hanem Isten fenyítése arról szól, hogy ők végre kézbe vett minket, és elkezd velünk dolgozni. Ne legyen egy rossz kép a fejetekbe. Mert kárhoz, a sátán megfogja ezt a pillanatot, és kárhoztatásra fordítja. Azért van ez most az életedben, azt mondja, mert keveset imádkozol. Mert ezt és ezt csináltad, helyettesítsd be. Ne, ne engedjétek, Isten nem ezért csinál, enged meg dolgokat az életünkben, Néha nagyon fájdalmas és nagyon kemény dolgokat, hogy ő büntessen és kiélje rajtunk a haragját, mert ő nem haragszik rád. Minden haragját Jézusra rakta rá. Neked már nem maradt. Ő nem. Ő most kezébe vesz, és elkezd minket formálni, mert nem akar úgy hagyni minket. És olyan jó, hogy nem akar úgy hagyni. Olyan jó, hogy nem vagyok az a gördeszkás, aki voltam 16 évvel ezelőtt, hanem Isten átformálta az életemet. Olyan jó, hogy ismerem őt. És ez az, amire gondolnunk kell, amikor... Amikor Isten jön, és munkálkodik. És ezt ő ebben az életben úgy tudja megtenni, hogy igenis ad nekünk kemény, nehéz dolgokat, megenged. Őtőle jönnek ilyen dolgok. Mert a jó apuka az, tréningezi a gyerekeit. Tehát a fenyítés szó a görögben, hogyha akarod, akkor írd le, azt jelenti edzés. Edzés vagy tréning. Tehát látod, köze nincs ahhoz, hogy hogy megbüntetés. Azt jelenti, edzés, tréning, vagy másik jelentései, kiavít, megtanít. Nem? Ez teljesen más kontextusba rakja nekünk ezt az egészet. Hogy Isten edz, edz minket, próbál formálni, átformálni minket. És... Talán az emővalás sokkal jobban tudná ezt a részt tanítani, vagy jobban tanította, amikor tanította. De tudod, nem jó az az edző, ki az, aki sportolt életébe valamikor, bármit. Sok az nem számít. De, de mondjuk talán az is. De... <gül> Józsi, Józsi brék táncos volt, igaz? Na, az nem jó edző, aki csak mindig ugyanazt csináltatja az emberrel, nem? hogy gyere, csináld, csináld ugyanaz, mint a múlt héten. Végig megyünk a programon, és haza. Ez egy nem jó edző, tudod miért? Azért, mert egy idő után a szervezeted megszokja az, ugyanazt a terhelést, igaz? És nem fejlődik, egyszerűen utána már semmit nem érne ez az egész edzés. A jó edző az rád néz, és látja, látja benned, hogy sokkal több van benned, mint amit te el tudsz képzelni. És a jó edző az úgy edz, úgy nyújt, úgy feszít, hogy kijöjjön belőled az, amit te nem is gondoltál, igaz? Ugye érdekes, hogy a fiam 11 éves, és nem is tudom, hogy amikor oda mentünk, nem, nem bírt leúszni 50 métert egyfolytában. Elkezdett két éve edzeni, vagy három, nem tudom, mert emlékszel rá? De most, most néha... Lemennek és ilyen húsz hosszakat úsznak, meg huszonötöt, amiben én nem tudom, én belefulladnék, tehát 50 méteres medencébe. És, és, és utána kijön, és még játszanak. Hogy jó az edzője, mert folyamatosan nyújtja, feszíti azért, hogy egyre, egyre jobb legyen. Hogy egyre jobb legyen. És Isten megfog minket, és elkezdem. Elkezd minket edzeni. Amikor én csalgáncsoztam, mert csalgáncsoztam is, képzeljétek el egyszer, én, én nagyon szerettem azokat, a, azokat az edzéseket, amikor akció volt mindig. Amikor azt mondta az edző, hogy jó, biztos akkor nem volt kedve edzeni, nem volt jó edző, és azt mondta, hogy na, akkor most bunyó, álljatok párba, és dürr-dúr, és semmi nem számított. Én nagyon szerettem ezeket. Az edzéseket, de utáltam azokat az edzéseket, amikor, amiket úgy neveznek, hogy erőléti edzések. Hallottatok már erről a szóról? Az erőlléti edzés, annak semmi köze nincs a sporthoz, amit csinálsz, hanem súlyzó medicínlabdával. emlékszel, hogy tudjátok mi ez a medicínlabda? Nagy labda, nagyon nehéz, és kérdeztek a -e, hátra kellett feküdni, és a hasadra ejteni. <gül> Hasizom hasizom gyakorlat. Hát már régen elfelejtettem ezeket a dolgokat. Érted, és ezt csináltuk, és gyűlöltem. Tehát amikor húszatszor ejted a hasadra, akkor már fáj, és utána nem bírsz fölülni. Az, az halál. Meg amikor majd kiköptük a tüdőnket, mert annyit kellett futni. Én mindig soha nem értettem, hogy a Cselgáncshoz minek futni. Gondoltam, hogy hát ha már vesztésre árok, akkor elszaladok. Gyorsan el tudjak szaladni. De nem azért, nem azért kellett, de egy csomót kellett futni. Tehát volt az, amikor futottunk. Csak futottunk, ez volt az egzőt. Át se öltöztünk, csak tréningruhában, nem abban a judó ruhában, és aztán azt mondták, jól van, sziasztok, megyetek haza. Igaz, de vannak, vannak ezek az egyzések, amikor ez van, jaj, meg a, ezt hadd mondjam, ez volt a leggyilkosabb, hogy felkötötték a nyakamba az egyik lábamat a saját övemmel, a ruhámnak az övével, és úgy kellett egy lábon körben. Na most ez volt az értelmetlenségnek hogy csúcsfok a csúcsfoka számomra. És utána, amikor ebben kész voltunk, akkor a másikat kötötték a és abbal is. Na de amikor ott jött a verseny, és, és azt a három percet, amit ott komolyan végig kell küzdeni, azt játszva, megcsináltuk, sőt, volt, hogy nem tartott három percig. Mert jó volt az edzés, ugye? Akkor azt mondtad, hogy aham, már értem, hogy miért, miért kell csinálni. Az edző jött, és kihozta belőlünk azt, amit mi nem is gondoltunk volna. És Isten a legjobb, legjobb edző a világon. És ő jön, és próbál, próbál minket nyújtani, Próbálja nehezíteni néha a dolgokat azért, hogy kihozza belőlünk azt, amit most lehet, hogy el se hogy benned van. Így lelkileg. Ő tudja, mi az, amit ki kell javítani. Ugye az edzők is néha azt csinálják. Rosszul tartod a lábad, ne úgy állj. Ugye van, amikor ezt csinálják. Van, amikor pedig keményen edzenek, hogy kihozzák belőlünk a maximumot. Isten tudja, mit kell javítani rajtad. Tudja pontosan, hogy mik a hibáid, és tudja azt, hogy mit lehet kihozni belőled. És ő most elkezdett egy munkát veled, amikor megtértél. Ezért nem kéne meglepődnünk azon, hogy nehéz lett. Mert ő jött, és elkezdett bennünk munkálkodni. És nem csak a saját kedvére, hanem azért, hogy miénk legyen minden olyan dolog, amit amit ő megígért, majd látjuk a végén. Az általános reakciónk, ott van az ötödik versben, amit olvastam, az egyik az az, hogy elfelejtjük ezt, hogy Isten edz minket éppen. Ki az, aki elsőre erre szokott gondolni, amikor valami nagyon nehéz? Uram, köszönöm, hogy edzel engem. Nem? Domó? Vagy mire, mire szoktál gondolni? Erre szoktál gondolni? Akkor nagyon jó helyen vagy. Én arra szoktam mondani, ó, te magasságos, már megint mi van? Nem? Hogy elfelejtjük azt, hogy edzés van, edzés van. Edzés van mindenkinek. Isten megfogott, és elkezdett munkálkodni. És helyett, hogy erre gondolnánk, elkezdünk panaszkodni. Nincs pénzem, nincs ez, nincs az. Pedig lehet, hogy Isten egy olyan edzésprogramot csinál éppen veled. Jött, és elkezdett veled munkálkodni. Elfelejtjük néha, hogy Isten minket próbált. Pedig ha erre gondolunk, az milyen bátori tud, tud lenni egy nehéz helyzetben. Én nem tudom, hogy milyen nehéz helyzetben vagy most. Nem tudom. De gondolj most arra, hogy Isten edz. Ezt tudod miért jó? Mert tudod, hogy a kezébe vagy. Hogy amit ő most csinál veled, avval ő neki jó terve van. Ma, ahogy játszottuk ezt a dalat, oh, annyira megérintette ezt, hogy azt érnekeztük, hogy jót terveztél. Isten egy jót tervezett veled. És most ez a tervnek a része az, amin most keresztül mész, és annak jó lesz a vége. Nehéz azt elhinni néha, ugye? Amikor a közepébe vagy. Elfeledkeztetek erről, hogy ő edz minket? Akkor emlékezzetek meg erről. Vagy a másik, amit szoktam tenni sajnos, hogy néha megvetjük Istennek ezt, a, ezt az edzését, hogy nem, úgy, úgy is mondhatnám, hogy fordítanám inkább, hogy nem maradunk az edzés alatt, nem maradunk a tréning, tréningben, hanem, hanem, hanem büszkék vagyunk, és azt mondjuk, én azért se fogom csinálni ezt. Amikor az edzőm, edzőmnek, mert volt, hogy ezt csináltuk, ugye amikor az 800-dik fekvőtámaszt kellett csinálni, akkor már ilyen térd, csináltam már olyan hamis fekvőtámaszt, nem, vagy így lehet érdetni, és csak így. Nem? Nem csináltatok? Megmutassam, milyen az? Na, majd utána megmutatom. Hamis fekvő azt, tehát nem egyenes lábban van, hanem így térdelsz, és közben nézed az edzőt, hogy mikor jön. És, és az edző azt mondta, hogy ha nem csinálod rendesen, akkor el lehet tolni a biciklit, menjék kifele. Nagyon kemény volt, kemény volt néha, és, és szerintem néha mi magunkat kizárjuk az edzésből, amikor amikor megkeményítjük a szívünket Istennek a munkájára. Hogy látjuk, hogy Isten mit akar, mert megy, mit, hogy edz, és megkeményítjük a szívünket büszkén. Tudod, az edző mindig azt mondta, te csináltad magadnak, pakolj és menj. Isten nem mondja, hogy pakolj és menj, de sajnos, ha megkeményítjük a szívünket, ő nem tud munkálkodni. Tovább. Nem tud edzeni minket. Vagy a harmadik dolog, amit az ötödik versben találunk, az ellankadunk. És ez is megtörténik, ugye? Hogy, hogy elfáradunk, amikor ő próbál minket, és nem mondjuk azt, hogy na még, megyek tovább, megyek tovább. Az a, az a, az a lábfelkötős dologban mindig ez volt hogy az edző mindig kiabálta, hogy na, még félkör! És akkor az embernek volt még egy, na, hol még kibírom? Mindjárt vége van! Mindjárt vége van! Tudod, hogy... És akkor az ember úgy mondta magának, hogy na, még megyek tovább még. Fáradt vagyok, mert nagyon fáj már, de... de megyek tovább. Nem lankadtunk el. És... És néha ellankad az ember, mert fárasztó ez néha, hogy Isten próbál minket, főleg ha éveken keresztül teszi ezt. Mert ez nem mindig egy hét, van, hogy évek, akkor az ember ellankad. Nem, nem megy tovább. Elkezdi a test felé irányítani a szemét, nem a lelkiekre. És ez az, ami történt itt a, a hív, hívőkkel. És Isten arra bátorít minket ebben a versben, hogy ne vessük meg Isten, Istennek az edzéstervét, hogy ne felejtsük el, hogy ő dolgozik rajtunk. Tehát itt most nem valami nagy baj van az életeddel, nem is őrültél meg, hanem egyszerűen Isten a kezébe vett téged, és dolgozik. Tehát, hogy van egy barátom, aki mondta nekem, hogy ahogy Isten járok, nincsenek barátaim, meg mindenki elfordult, és mondta neki, hogy üdvözöllek a klubban. Mert Isten elkezdett veled munkálkodni, és azért nincsenek barátaid, mert te Isten szereted, és azok, akik régen voltak, azok elmentek tőled, mert ők nem Istent szeretik. Azért nehéz, mert Isten a kezébe vett, és elkezdett edzeni, edzeni téged. De tudod, ő nem egy emberi edző. Ő nem egy, nem egy múló pillanatér edz minket, mint ezek az edzők, hogy megvan az olimpia és onnantól, mostantól, azt, én ezen tudok kibukni a legjobban, amikor a foci, fociban, Amúgy, ha szeretem a focit, de a sportolók a végén azt mondják, hogy most megyünk és beiszunk és berugunk. Ennyit dolgozott. Ott volt a pillanat, meg volt a cucc, a, mi ez a kupa, és aztán mennek és dorbézolnak, és kész, és hónapokig nem edzenek. Isten nem egy pillanatért edz minket. Isten azért ez, hogy ebben a világban kiaknázzál mindent, amit adni akar, és azért ez, mert vele együtt fogunk uralkodni a mennybe. Tehát nézd így, és azok a nehézségek, amik most veled vannak, azok az edzést a része. Ha te Istennek a, Istennek a gyermeke vagy. És itt megállnék egy pillanatra, és hadd mondjam nektek azt, hogy igen, Istentől, Istentől jöhet nehézség. Ő maga küld Nehézséget? Igen. Isten néha küld. Nem kell mindent a sátánra fogni, vagy lehet ezen vitatkozni, de hiszem, és az egyik ószövetségi profitának a könyvében mondja is Isten, hogy én küldök rájuk egy nehézséget. Meg fogom keresni, most nem, nem, nem kerestem meg, sajnos, bocsánat. Nehéz ez mi? Mert akkor ilyenkor azt gondolod, hogy persze benne van. El is higgyem. De tényleg benne van, hogy megkeresem. Isten igen, küld azért, mert ő munkálkodik velünk, mert próbál minket megváltoztatni. Tudod, hogy lehet, hogy az anyagi helyzeted válik rosszabbá? És akkor mit gondolsz néha? Tagadjuk meg a sátánt, vagy ezt szoktam hallani. Mert a sátán művel ez az egész, és tagadjuk meg a sátánt, és akkor jobban leszünk. És akkor ezt csinálják, és nem történik meg akkor nem a sátán a gázos, nem? Nem lehet az, hogy Isten azért húzta ki a szőnyeget a lábadalól, mert meg akar tanítani, hogy hogyan bánja pénzeddel? Nem lehet, hogy Isten azért húzta ki a szőnyeget a lábadaló, hogy menjél és dolgozzál? Értitek? Nem kell mindent a sátánra fogni. Nem, Isten jön, jön és tréningezik minket. Vagy a keserűség. Annyi, annyi ember küzd a keserűséggel, egész Magyarországon. Szegények. Álsz a, a busszagállóval, és mindenki keserű. Mindenki ilyen. Teli vannak, politika, minden, és, és keserűek. És néha vannak emberek a gyülekezetekben is, akik keserűek. És, és történnek körülötted lehet, hogy keserű dolgok. És a rossz reakció, hogyha a sátánra fogjuk, az az, hogy igen, a sátán körülöttem van, úgyhogy el kell kezdeni imádkozni, hogy a sátán tűnjön el körülöttem, és akkor szabad leszek. Nem lehet, nem lehet hogy Isten elkezdett benned munkálkodni, hogy tanulj meg uralkodni a keserűségeden? Vagy hogy hogyan tudsz megszabadulni a keserűségedtől? Nem mindig a sátán a hibás. És ezt jó, hogyha tudjátok, hogy igen, Isten kezébe vet linket, és tréningezik. És megenged kemény dolgokat. Azért, mert ő látja bennünk, hogy mi, mi lesz belőlünk. Hatodik-tól kilencedik versig olvasom. Mert akit szeret az Úr, szerintem ez az a vers, amit nem szeretünk hallani. Tehát én akkor nem általánosítok, ezt nehéz nekem hallani. Mert akit szeret, az Úr megdolgálja. Szoktam mondani, hogy Uram, ne szeres már annyira, ugye? Néha. Mert akit szeret, az Úr megdolgálja, megostorozz pedig mindent, akit fiaivá fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyekben mindenek részesültek, korcsok vagytok, és nem fiak. Aztán a mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk a lelkek atyának, és élünk. Tehát Isten nem szórakozik velünk, hanem itt, itt látjuk a célját az ő edzésének, ezekben a versekben, amiket, amiket olvastam is. Tudjátok-e, hogy a nevelés joga Felelőssége és kiváltsága az mindig a, mindig a szülőjé. Így van? Hányszor voltatok, akik, akiknek gyerekei vannak, azt nagyon jól tudják, hogy, hogy elmész a tesco és vásárolsz, és látsz egy, látsz egy gyereket, aki elvágja magát a padlón. A tesco mindig van ilyen. Szerintem ez külön fizetik, hogy ilyen megtörténjen minden nap. Elvágja meg a padon, és el kell és anya, és vedd meg, és... és... És akkor elindul egy érzés benned, hogy így oda mennél, és azt mondanád, hogy mindjárt apád helyett apád leszek, ha nem megy oda valaki. ugye De mégsem ész oda, mert semmi jogod. A nevelés joga a szülői. Úgy is mondhatnám, hogy az, hogy, ő ne hogy megy, és ő neveli, az azt mutatja, hogy hozzá, hozzá tartozik. Ő nem egy fattyú, nem, ez egy elég csúnya szó, de nem egy, egy árva, aki csak ott van hogy ő neki van. Van apukája, anyukája. Ugye milyen furcsa lenne az, hogy, hogyha mondjuk a te gyereket, mert az is megtörténik, hogy a mi gyerekeink, tehát a keresztények gyerekei is ugyanúgy elvágják magukat néha a Teszkóba, kapunk érte pénzt, így, amikor megyünk be, hogy amikor te gyereked elvágja magát a padlón, akkor milyen lenne, hogy így odajön valaki, és így elkezdi fenekelni, nem? Milyen lenne már? Azt hiszem, hogy lenne egy kis gondunk egyből. Mi van gyerek, hozzá nyújtál. Érted, hogy, hogy a, ő az enyém, te más ne nyúljon hozzá, őt én nevelem, az én jogom, az én felelősségem, nekem kell ezt. nekem kell ezt csinálni. És talán érdekes ez, de Isten avval, hogy nevel minket, hogy igenis kezébe vett, azt mutatja, hogy ő az enyém. Én nem adtam még föl veled kapcsolatban. Úgyhogy ha ma nevel az Úr, akkor örülj. Nem adta még föl veled. Azt mondja az enyém, az én fiam, ehhez más nem nyúl, az enyém. Értitek? Úgy bánik velünk, mint a fiaival. Ezzel megmutatja nekünk, hogy, hogy az övé vagyunk. Azért, aztán azt látjuk, hogy azért fenyít, mert szeret. Ha, ha nem fenyít, nem szeret. Érdekes dolog, ez a példabeszédek 19-18, írjátok föl, azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény. Egy más fordításban addig fenyítsd, amíg van remény. Néha én ránézek a fiamra, és most már nem ide le kell nézni, hanem ide kell nézni, és, és azt mondom, jaj, remélem, van remény. <gül> Gyorsan. És néha azt gondolom, hogy már nincs remény. <gül> néha bizonyos helyzetekben. De azt mondja, például beszédek, hogy tegyed, fenyítsed, amíg tudod, mert egy idő után majd nem tudod. És ott van a példabeszélek 13-24, aki megtartóztatja az ő veszélyét, gyűlöli az ő fiát. Nehéz ezt hallani, tudom néhányatoknak, de ez ott van a Bibliában, ezt nem én találtam ki. Aki pedig szereti, aki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel. És ez nem arról szól, hogy minden gyereket verni kell, mert ilyenkor néha a nagymamák így a gyűliben így, jaj, én nem szoktam, meg ők, én fiaim olyan aranyosság voltam. De nem arról van szó, hogy állandóan vered, hogyha jó, akkor is érted. Hogy Gyerek, gyere a napi fenyítésre. Nem, hanem ha kell, akkor fenyisd meg, tanulja meg. Mert azért, azért van az, hogy mostanában furcsa párhuzamot hozok, minden héten hallasz egy olyat a híradóba, hogy bement, elővette a pisztolyát, és lelőtt mindenkit, mert nincsenek fenyítve gyerekeink manapság. Mert minden rájuk van hagyva. Igaz? És ezt a példát kapjuk itt, hogy szükségünk van a fenyítésre. Szükségünk van azért, hogy a, hogy a, hogy, hogy a gyerekeink ne legyenek, ne érje őket meglepetés. Érted? Az életben. Hogy ne lepődjön meg, amikor rárakják a, rárakják a bilincset, ha kirabol egy bankot. Érted? Meg kell neki tanítani, hogy a bűnnek következménye van. Hogy igazán éljen. Azt mondja itt a szerző, hogy, hogy ha mi engedelmeskedünk, élünk. És az igazán az élet. Ezek az emberek itt, és itt a panelokban sok csak álomvilágba él. Értitek, hogy nem, nem értik igazán, csak mozgatva vannak. De mi, akik ismerjük Krisztust, tud, megtudhatjuk mi, miért, hogyan történik. Mert Isten megmutatja nekünk, és megtanít minket, hogy éljünk. Hogy ne csak valaminek a rabságában megkötözve egy, egy fekete szemöveggel a szemünkön hanem, hogy, hogy igazán éljünk. A gyerekeidet azért fenyítsed. Fiatal házasok. Most valaki, bejöttem ma reggel, és azt mondta, hogy tíz gyereket akarnak. És én így kuncogtam magamba, hogy hát majd meg tudod, én már kettővel így küzdök, de tudod mit? Legyen tíz. De, de tudod mit? Fenyíteni kell, tanítani kell, mert a nagymamák azért mondják, hogy hát én soha nem szoktam ráütni a fenekére. Igen, mert ő csak két órát van vele. Utána hazaviszem, azt két hétig verem, mire újra úgy viselkedik, mint kéne. Értitek, hogy nevelni kell a gyerekeinket, jó, ez most jelenlévők kivételek, tudjátok, de, de szeretném, ha meglássátok a képet, hogy azért hozzá ezt ő szeret minket és nevel minket, mert szeretné egy okos szeretettel, hogy, hogy mi éljünk igazán. Hogy ne, ne valami félreértés legyen, hogy ne lepődjünk meg ebben, a, ebben az életben. És ehhez néha nehézségeket kell adni, hogy megtapasztaljuk, hogy a bűnünknek következménye van, hogy jó sáfároknak kell lennünk, hogy hogyan szeressünk igazán, és még, és még sorolhatnám. Mert az igazi szeretet, az nem arra nem arra néz, hogy hát szegény gyerek ebből nem értett most sokat, igaz? Amikor elfelekelem, néha nem ért belőle sokat, hogy miért, miért sem vagy. Van, amikor azt mondom neki, próbálom tréningezni. Csináltatok már ilyet a gyerekeitekkel? Hogy, hogy nem csak úgy nem valamiért megfenyíted, hanem mert tréningezed, azért megfenyíted, hogy, hogy nem kiverem a fenekét, hanem azt mondom neki, hogy most ezt nem csinálhatod. De miért, apa? Mert... Mert én mondtam, hogy ne csináld. Semmi oka nincs más. Én mondtam, hogy ne csináld. Miért akarom, miért akarom erre meg, megtanítani? Azért, mert a, az államunk szabályaiban például egy csomó olyan dolog van, ami nem tudod, hogy miért van benne. mégis csinálni kell, nem? Igaz? Engedelmeskedni kell, végigmenni. 800 papírt kitölteni, és nem akarom, hogy a fiam, amikor ilyen dolgokkal fog szembenézni az életébe, akkor azt mondja, ja, engem ez nem is érdekel, és elmenj. Érted? Mert akkor egy bukott felnőtt lesz. Így van? Hogy muszáj, hogy muszáj, hogy tréningezve legyünk. Hogy lássuk az igazi értékeket, lássuk az igazi, az igazi életet. Szükségünk van a fenyítésre, hogy, és hozok egy érdekes gondolatot ide. Uh, húha, jó csinálom, de már nincs sok, nincs sok. Uh, észrevettétek már azt, észrevettétek már azt, hogy nézel a világot, és amikor ők csalnak, ők gyorsan mennek, ők csinálnak, mindent, lopnak, csalnak, hazudnak, senki nem bukik le soha. De amikor véletlenül te elcsábulsz, és azt mondod, hogy Na, megteszem. Puff, azonnal elkapnak. És, és utána úgy vagy vele, hogy én nem is értem, hogy ez hogy lehet, nem? Nekem egyszer volt egy ilyen égésem, az ifit vittem egyszer haza oroszlányba, és hú, mondom, gyorsan haza kell érnem, nézd kétszer is megtörtént velem, kétszer is beégtem ebben. Mondom, gyorsan haza kell érnem, sietek vissza, és kanyarodtam ki a gyűlitől, és mondom, Figyeljetek, srácok, jól nézzetek, mert most egy kicsit gyorsabban fogok menni. Próbáltam így a helyzetet így tompítani, tudod, hogy ne úgy nézzen ki, hogy a pásztor most így éppen a törvény ellen megy, hanem csak így, jó, elhintettem a témát. Nyissátok ki a szemeteket, hogy, hogy, hogy nehogy lebukjunk. Én viccesen kacagtam, hogy fú, meg... Na mindegy. És fordulok ki, egyes, a kettes, ó, és a rendőr így, <sítható> Ez halálkom olyan történt. És, én így, és tudjátok, hogy mennyivel mentem? Hatvannal. És megbüntettek. És az ember így forberül belülről, hogy ezt nem hiszem el. És erre mondták azt, hogy tudod, Isten nem fogja hagyni, hogy a gyerekei csak úgy vétkezzenek, mert az övé, övéi. Egy kedves barátom mondta, hogy Isten mindig gondoskodik nekünk büntetésről. És lehet, hogy mindenki más teszi, amit akar, és addig, ameddig akarja, és csal, és lop, de addig örül, amíg téged azonnal elkapnak. Mert tudhatod, hogy Isten, Isten a te atyád jön, és azt mondta, nem, nem, te nem. Te ne csináld. És megállít minket. I igaz? Nem tudom, hogy nektek ilyen hogyan volt, de nekem <gül> nem volt egy párszor ilyen. Ez azért van, mert, mert te Isten gyereke vagy. És tudod, akkor kéne gondolkozni, hogy baj van, amikor már szabadon csinálod, amit akarsz, és semmi nem történik. És én hiszem, hogy sajnos ez is megtörténhet egy keresztényel is. Ahogy már előbb említettem, amikor akkor megkeményítjük a szívünket Isten fenyítéke felé. És addig-addig keményíted, Isten nem fogja rád erőszakolni magát, hiddel. Egy ilyen fáraó helyzetbe kerülünk, mint amikor Egyiptomban a fáraó megkeményítette a szívét. És aztán utána azt mondta Isten, hogy jó, hát akkor most már én keményítem meg a te szívedet. Tudod, hogy egy veszélyes hely, amikor már csak teszed, amit, ahogy akarod. Ez nem, nem azt jelenti, hogy Isten lemondott rólad, hanem azt jelenti, hogy gondolkoz el, hogy te valóban Isten gyermekének hívod magad, vagy hívhatod. Ott vagy még a családi tűzhelynél. Isten azért fenyít, mert meg akarja mutatni nekünk azért is, hogy, hogy az övé vagyunk. Tehát látnunk kell a fenyítésben Istennek az okos szeretetét. Most már befejezzük mindjárt. Tizedik, tizenegyedik vers. Mert ám azok kevés ideig test, tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szeretetében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak és gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. És itt látunk még egy, még egy okot, amiért, amiért fenyít minket, hogy... Hogy a szentségében részesüljünk. És ez nem azt jelenti, hogy kapjunk egy picit belőle, hanem hogy részesen legyünk, olyan, olyan szentek legyünk, mint ahogy, mint ahogy ő volt. Ha szentséget akarsz látni, akkor nézd Jézust. Nézd meg Jézus életét. Isten azért dolgozik rajtunk, azért műt, mert szeretné, hogy, hogy ne csak tudjunk a Bibliában nagy dolgokról, Hányszor, hányszor mondtad esetleg azt, hogy fú, micsoda csodák történtek a Bibliában, és velünk miért nem történnek meg? Vagy hányszor mondtad azt, hogy micsoda ígéreteket kaptunk, hol van a beteljesedésük ezeknek az ígéreteknek? Tudod, mit? Egy jó vágy van benned, és Isten épp azon dolgozik, hogy megkapt. Isten szeretné, hogy ebben részesüljünk. Ezért jön, és munkálkodik bennünk a szerető, a szerető atya, hogy ne csak beszéljünk a megbocsátásról. Beszélni nagyon könnyű a megbocsátásról, nem? Ámen, ámen, meg persze úgy van, meg bólogatni, a Biblia halljuk, de megbocsátani. Érted? Nagyon könnyű beszélni róla, de Isten szeretné, hogy meg is tegyük. Vagy ott van az az ige, hogy, hogy áldjuk az ellenségeinket, ugye a legalapabb ige, amiket felszoktunk hozni. Mondani könnyű, de Isten szeretné, hogy csináld is, és ne úgy, hogy, hogy közben a szíved, a lelked forr az ellen az ember ellen, közben utálod belülről, hogy csak a szemébe mosolyogsz, a hátam mögött meg kés van. Érted? Hogy Isten azért jött, azért adja ezeket a nehézségeket, hogy ezek a dolgok valóságá váljanak bennünk. Ezért, ezért dolgozik rajtunk az apukánk. És a befejező versek, és itt hagyjuk abba ma, 12-13, annak okáért a lecsüggedt kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. És a szerző befejezi ezt a részt, itt nem a, rész, a mi részünket, hanem ezt a részt, és azt mondja, hogy ezek miatt a dolgok miatt, amiket megnéztünk a nehézségről, ezek miatt, ezek miatt gyerünk, álljatok föl. Nincs miért meglankadva szomorúan ülni. Gyerünk, álljatok föl, Isten jót tervezett ami atyánk a kezébe tart. Szeret. Azért munkálkodik rajtunk, hogy megtapasztaljunk még többet ő belőle. Isten szeretné, hogy nem műanyag keresztények legyünk, akik csak nagy dolgokat tudnak mondani, hanem szeretné, hogy igaziak legyünk, akik élik a nagy dolgokat. És ezért munkálkodik. És ez most jelenthet bármit, ami most az életedben van, és nehéz. steve Kocsi összetört. Mehetnék, mehetnék tovább. Az én kocsim összetört. Nem tudom, hogy ki hogyan van. Edítéknek a nehézség, a betegséggel. Mehetnénk tovább. Nem tudom, hogy kinek még mi van. Ne gondold, hogy az biztos nem Isten munkája. Mert az Isten munkája, ha te az ő gyermeke vagy. Érted? Az én fiamnak a rákja. Isten munkája. Nehéz mondani. De mivel ő a szerető apukánk, és tudjuk, hogy a kezébe vagyunk, és egy jó edző, az Isten munkája. Hogy nincs pénzed, az Isten munkája most. Amit odaadott azért, hogy megtapasztald őt igazán. És sokszor gondoltam erre, amikor mentem át ezen a hogy hogyha nem lenne ez, akkor én már nem lennék Istennel. Értitek? Greg pásztorom mondta mindig, hogy ő azért lett pásztor, mert ha nem lett volna, akkor nem olvasta volna a Bibliáját. És valahogy így vagyok én is. Isten megenged nekünk dolgokat. Mindenel célja van azért, hogy az ő részesüljünk. Imádkozzunk, és utána még egy dalt el fogunk énekelni együtt, jó? Uram, köszönjük neked az igédet. Köszönjük azt, hogy te te munkálkodsz bennünk, és szeretnénk most azért imádkozni, hogy segíts nekünk helyesen nézni azt a nehézséget, akár a szüleinkkel van, akár velünk van személyesen, körülöttünk, Uram, bármit, ami ott van, hogy Te munkálkodsz. Uram, köszönjük, hogy a gyerekeid lehetünk. Köszönjük, hogy Te a te jogod a nevelés, és, és te nevelsz is. Te nem hagysz minket úgy, ahogy vagyunk. Köszönöm ezt a kis gyülekezetet. Köszönjük a gyülekezetünket, és köszönjük, hogy te megragadtál itt embereket. Köszönjük, hogy ma volt egy üzeneted. Azért imádkozom, Szentlélek, hogy ezeket a gondolatokat, ezeket a rövid, kicsi dolgokat, Bonst ki nekünk hazafelé igazán. Szóljál hozzánk egy-egy szóból, Uram, és köszönöm, hogy jelen vagy itt közöttünk. Imádkozom, hogy segíts nekünk a műtét alatt, nem leugrani a műtőasztalról, hanem hagyni, hogy a te biztos kezeid kivágják, ami nem kell, és hagyni, hogy aztán te összevald úgy, hogy a hegese látszódjon. Uram, köszönöm neked, hogy te egy jó orvos vagy. Kérlek, Jézus, segíts helyes módon nézni a nehézségeinkre, és helyes módon mutatni meg ezt másoknak, Uram. Vedd el tőlünk ezt a panaszkodó e, szívet, Uram, és nem mindig tudunk örülni, de, de meg tudunk állni anélkül, hogy mindenkit megmérgeznénk a panaszkodásunkkal, mert Uram, tudjuk, hogy minden, amit csinálsz, az egy javunkra van. Köszönjük, hogy egy szerető édesapa vagy. Ha apáink, akik neveltek minket néha csak úgy, becsültük őket, Uram, akkor mennyivel inkább téged kell becsülnünk, aki készítesz minket. És köszönjük neked minden nehézséget, és segíts, erre gondolni holnap is, meg holnap után is, meg azután is, amikor jönnek ezek a dolgok. Szeretünk Jézus nevében. Amen.